Okay. No. Constantinopolul, cu dragimea Sfântului Sfântului Apostol Tomă, și a simte mulțumite și ii la toate celor săroșini. Palisinților era doar Maximovici, de fiecare moment, și să lucreze pe 2000 de minuni. Palisinților, drepturilor Dumnezeu, părinții, Achim și Ana, și pentru ale tuturor simților, să ne iubriască, să ne de noi. Domnul, nu de oameni, acela ce crede într mine de va muri va fi viu iar cel ce este viu și crede într-o mine va fi viu în viață. Și mai spun în altă parte Amin, Amin, vouă, va veni vremea așa cum este, când morții vor auzi glansul Fiului Lui Dumnezeu și care vor auzi vor luvia și atât, iubiți lor credincioși, că aceste cuvinte nu au fost cuvinte fără a fi susținut și de fapt, Și Evanghelia de astăzi ne arată o astfel de faptul și anume, învierea unui om care a murit cu pește. Iubiților cremcioși, ați ascultat cei care ați ajuns la timp Sfânta Evanghelie. Ați văzut cu Mântuitorul și cucemii cea ajuns la porțile unei cetăți cu numele nain, vede cum un cortegiu funerar iese pe această poartă. Era un tânăr care, iată, murise de curând și era dus pe îngropare. Mai jalnic este că acest tânăr era singurul fiu al unei vădure. Și vă dați seama ce durere mare era pe această ființă mama acestui tânăr. Ați văzut, iubiți-l orică de simplu. S-a apropiat Mântuitorul, i-a spus femeie să nu mai plângă, s-a apropiat de tânărul ce l-a s-a atins de tarda pe care era pus și a spus tânărurile ți-e zis și tânărul ardea. Iubiților cremincioși, cele mai mari minuni făcute de Mântuitorul nostru, Iisus Hristos în viață pe pământ, au fost legate de lucrul acesta iar morții, trecerea de la viață de moarte, au fost legate de înviere. Dacă vă aduceți aminte, trei sunt minunile legate din învierea din morți. Una, cea care ați ascultat-o astăzi. Alta, vă aduceți aminte, a ficei lui Iair, mai mari din care tocmai murise și pe care un viitor am în viață. Și cealaltă, a treia, este învierea de la după toată zile. V-ați gândit oare o vreodată, de ce mărbitorul a făcut acest învier și ați observat că ele sunt decalate în timp? Pe fica lui Aira a înviată imediat după ce a murit, Pe tânăr îl înviază, iată, în drumul spre groapă, iar pe Lazar îl înviază deja când era mărbând de ceva zi. Iubiți pe eu și mă gândeam, oare mai poate cineva să spună că aceste învier nu au fost reale? Dacă fica lui Iair tocmai murise și-ar putea spune cineva că era într-un leșin sau era într-o dormire, iată că pe acest tânăr din Evanghelia de astăzi îl duceau oamenii la groapă. Murise, nu spune Evanghelia, timpul când s-a întâmplat. Dacă luceau dimineața, înseamnă că nu este seara. Dacă îl duceau seara, înseamnă că nu este tot dimineața, fiindcă în Israel, cei care mor, imediat și pregătesc și în groapă în acea zi, sau a doua zi, imediat. Dar la Angelul Visului prin patru zile a în mormânt. Mai mult decât atât, când Mântuitorul Isus s-a dus spre mormânt și a poruncit să dea piatră de la ușa mormântului. Marta și Maria, surorile lui Lanzar, l-au și a spus Doamne, am murit de patru zile și miroase greu. Și a văzut cum l l-am înviat, în momentul iată că totului Lanzar deja era în descompunere. Deja moartea și urma cuptul și totuși Mântuitorul l am înviat. Timpul a stat în loc și iată că Lanză S-a întors tu Lui, s-a întors în trup, s-a refăcut puterea Dumnezească și a ieșit eu afară. Mai mult decât atât, dacă citiți atent Evanghelia cu Lazar, veți vedea și știți obiceiurile de o idee, morți erau fășurat într-o fașă, erau uși cu miluri, erau pușonătru pe față, nu putea merge și totuși el a ieșit afară. Puterea lui Dumnezeu l-a spăs, l-a din moarte, l-a din mormânt și aici în fața oamenilor care au dezvegat vă pentruci o mare bucurie s-a făcut atunci pentru cei care au văzut minunile acestea și au înțeles ceva din ele. L-au văzut pe cel care are puterea asupra morții. L-au văzut pe cel care ia chiar înainte de moarte, îi vindeca pe oameni. Și chiar în timpul morții, după ce și-au pierdut viața, i-a trezit pe oameni din nou la viață. De aceea, la sufletele Evanghelie, de astăzi s-au auzit de supramacio aceea. Mare Proroc, s-a născut în poporul Israel. Dumnezeu a cercetat pe poporul Israel. Dar au spus proroc, nu au spus Dumnezeu. <coughs> a fost și ucenicii De aceste linune ale Mântuitorului și la urma a urmat, ați văzut. Dar când Mântuitorul a ajuns pe cruce, și când și-a dat Duhul, când a murit, jalea apostolilor și a celor care au crezut din el a fost. Sursa lor, iubiților de de vindecări. Sursa lor de și izvorul de viață, iată, murise. Și atunci ei au fost foarte necășite, iată, uite lucrurile acestea, lucrurile. Și au avut lângă ei, pe Dumnezeu, izvorul Și cum să nu fie alături de Sfântul Apostol Toma? Cum să nu Îl înțelegi pe Toma, care se domn chiar astăzi, când cu asta și rămile mântuitor, mi-a strigat, Domnul meu și Dumnezeul meu, iată sursa care-a dat vindecare și viață oamenilor din jur, iată, chiar dacă am morit, a înviat și, și în din ieri viților plincioși, moartea de acum încă nu va mai avea putere asupra oamenilor. Și vă aduce tare minute când am cu viitorul unor de pe la de aceea și Sfântul Apostol Pavel: ați văzut cum scrie în una din Epistolele sale, Unde este moarte golul tău? Unde ți este iadul de viruința? Căci toate acestea au fost grobite prin Învierea Mântuitorului. De aceea, Iisurilor Princioși, Sfinții Părinți au spus și spun așa, Dacă până atunci, până la Învierea Mântuitorului, oamenii aveau o mare frică de moarte, Viața pentru ei se în fața morții. Și avea o frică de aceasta, mai ales când se apropia. De acum încolo, frica aceasta a pierit. Creștinilor, și sper, în Dumnezeu, Iisus Hristos, nu le mai este frică de moartea aceasta viață, Căci au înțeles că moartea este o trecere, că viața aceasta este o pregătire pentru o altă viață, că... Mântuitorul Iisus Hristos ne pregătește nouă o altă împărăție, o viață veșnică, așa cum a spus din cuvintele lui Isus Dar, Isus, rog, rincioși, dacă ați ascultat, ați acceptat închina Mântuitorului de astăzi, spune -o la un moment dat așa. Doamne, pe cum ai iat pe Fiul ve care era dus pe groată în dobaie, așa îmi și sufletul meu cel omorât de păcate. Și Sfinții Părinți completează, dacă nu mai avem frică de moarte, puteasă, s-a răscut în noi o altă frică, mai mare și mai curioasă. Este frica de acum încolo de a nu cumva să-L pierdem pe Mântuitorul Iisus Hristos. Ca nu cumva, din faptele noastre, să nu fim și noi în învierii în sensul de a trăi de acum, după moartea aceasta, după aceasta, de a trăi în părăția Lui Dumnezeu. O fică mult mai pruntă și mult mai mare, fiindcă despărțindu-ne de Dumnezeu, despărția aceasta este de acum veșnică. Nu mai are o tată, nu mai este nimeni care se ne salveze. În schimb, cei care vor trăi în Împărăția Lui Dumnezeu vor fi veșnici în dragostea și în piciorul Iisus Hristos. Așa spun Sfântul Părintei. O altă se naște în De aceea, având în minte imaginea aceasta a unui tânăr care era trăsiată spre groapă și a unei mame care plângea la căpături lui, ce putem noi, în ziua de astăzi, să înțelegem în acest lucru. Eu, Iisus, în să știți, în mama aceasta care plângea, am regăsit pe părinții zilor de astăzi, care, iată, își văd copiilor, mai tine sau mai învârște, cum încerc încerc al unii că și moarte Ați auzit ce spunea Catistru? Așa cum refiu, văd doar în viață, care era pus în îngropare, în viață și sufletele noastre, din păcate. Aceasta este cea mai gravă plângere și dacă văd la, era îndurerat astăzi, părinții și oamenii din ziua de astăzi sunt mult mai îndurerați, pentru că știu că moartea de este veșnică. Și vreau să vă dau câteva exemple. Dacă data trecută când ne-am întâlnit v-am vorbit despre boala aceasta a oamenilor și a tinerilor în special în vreau să vă dau câteva exemple despre astfel de moarte sufletească, care din fiecare în etapa ei. Una la început, alta mai la mijloc, alta chiar aproape în Europa unul din marii pericole pisurilor pencioși în ziua de astăzi pentru copii, pentru tine și chiar pentru adulți este această mașinărie care este calculatorul. Stăteam de vorbă cu doi părinți care au două copii <coughs> și întrebând ce mai fac copiii? ne spus că una din ele mai mare merge bine dar cealaltă s-a întâmplat ceva cu el. A început din ce în ce mai mult să fie interiorizată a început din ce în ce mai mult să se depărteze de părinții, de sora ei. Când părinții rugau să meargă împreună, când mergeau înainte la biserică, chiar dacă a fost și cram, copilul a spus, duceți-vă voi, eu rămân acasă. Dacă spuneau, haideți împreună cu noi să mergem într-o vacanță undeva, într și -un i-a spus, mergeți voi, eu rămân acasă. Și a întrebat, ce face eu când stă pe calculator și intră într-o lume a jocului. Într-o lume a ei. S-a depătat mult de noi și o simțim acesta. Și bineînțeles că se răstrânge și asupra relațiilor sociale cu unul școlii, Unde se văd rezultate din ce în ce mai negative. Iată, iubiți rocrincioși, un, un tânăr, un copil din ziua de astăzi, încet încet alunii că o moarte o De ce spun lucrul acesta? Un fiul obiceasc, din Basarabia care este medic, ne a povestit, lucrând la urgență, că unul din cele mai dese cazuri peste care dă este acesta și anume, este chemat de la centrele de internet, unde sunt calculatoare, de cei care gestionează acolo, ca să ia pe tineri, care de câteva zile, de câteva noți, nu au mai dormit, Și sunt pur și simplu hipnotizați și în pericol de a muri. Și vin medicii cu... Somnifere și injectează pe ei și smulg din fața acestui calculator ca să poată să doarmă ascultă ele să ordinească, dar nu cumva să de la 3 să moară. Știți că ar dori fără somn, în câteva zile orice un ori moare. Am citit viața Sfântului Luca, doctor acela același echipe scopului din Rusia, care 10 zile a rezistat, în multe sunt cazuri destul de rare, în rugăciune. Un corp care a registrat fără satoană în funcție de către comuniștii duși. Dar, unul obișnuit în câteva zile moare pe la Iată unde a ajuns în visurilor Iată, spuneți-mi mie ce viitor mai au astfel de oameni dacă nu sunt rezis la timp. Întrebând pe un părinte despre copii și de un durerea aceasta și o știți prea bine. Rapidea aceasta a învăinții copiilor de, care de pe calculator și întrebându pe copil mi-a spus de multe ori că vreau, și tatăl ce spune? Păi și tatăl când începe să se joace nu mai are nimeni de la pecatul părător. că care să știți, am avut un duhovn în care era un simplu. Un om simplu, nu avea școală mare, teologică, era și simplu, un, simț, un și acesta avertizam în biserică poporul și le spunea Aveți grijă cu televizorul!" nu a părut singură calculatorul. Aveți grijă că televizorul acesta este diavol!" Dintrând atunci și avara, adică, după știință și lucrând în electronică, mă gândea, Ce zice preotul acesta?" Eu știu din ce al cu televizor, știu cum funcționează, unde este diavolul acolo." N-am înțeles atunci cuvintele lui simple, care le-a spus ce timp poate Sfinții părinți, sau părinți de la altos care le Dar, mai târziu am înțeles că nu El ca materie, sau ca și componente electronice, sau ca circuit sau ca sistem, ci ceea ce se furnizează prin El. Informațiile asupra, care vin asupra oamenilor și oamenii nu mai au puterea de a distinge și a discerne binele de rău. Și atunci, de nu peste atâtea informații, încet încet le afectează sufletul, le modelează mintea și conștiința. Și, iubiților, pentru așa, nu nu vezi despre puține emisiuni la televizor, sau puține lucruri pe internet, care să modeleze un om în sensul mântuirii lui. Este un mediu, iubiților, pentru Greu, mai poți, în multe, să mai atragi atenția la am mătălisit tinerilor oamenilor de care pericol se ferează. Vin peste ei, vin peste noi, în nevoie de bine. Pe umane durere, imaginea aceasta, iubiților pericioși, a copilului care stă în fața calculatorului cu căștere pe orec, ascultând mu muzică, intrând în dialog cu fel de fel de persoane, acești tineri care, datorită scrierii, nu mai știu să din la vor decore. Este o imagine care am găsit-o peste tot. Și mai grav, și trebuie să vă spun, am găsit-o și la creștinii buni. Creștini care sunt la și din la biserică, dar și-au scăpat copiii. în O Unii de părinți mai simpli construi copilul, este plinț de inteligență, lucrând pe calculator. Ne știm de fapt că el nu lucrează sau nu învață lucrurile. Și utilizează un instrument care este periculos. La fel și de calculator la un moment dat, la un moment dat, aveți biserică. Aveți grijă că este una din tentaculele Anticrist. Aveți grijă care o marcă 666 aceste calculatoare. Nu neapărat să aibă o marcă fizică. Să o vedeți scrisă pe el. Și este ideea aceasta unei părății controlate de Anticrist. Înțelegeți sufletilor fericioși. Și mecanismul acesta este cel mai puternic în ziua de astăzi. Și anume de a furniza informații, de a controla oamenii. Mult mai mult pe în trecut și o să ne dorim pentru acesta. Și astăzi se adeveresc prorocire care spuneau, va fi vremea când vom cere morților să iese din morminte, să intrăm noi. Peste tot, de vis a ar fi o mare realizare. Vedem cum un primar se laudă că iată a pus camere de luat de vedere în toată comuna și nu vor mai fi furturi și alte și alte. Se laudă că în magazine și peste tot sunt iarăși camere de luat de vedere și scanează pe oameni în toate punctele de vedere. Vom lupta contra alterorismului și alte lucruri de gen acesta, tot le auzim. Este din ce în ce mai mult o supraveghere la nivel de persoană. Și nu este numai o supraveghere, pur și simplu fizică, în spațiu și în timp. Și mai grav și mai rău este o supraveghere pe plan mental, pe psihic, sifri. Încep să controleze astfel formarea oamenilor, formarea fiinilor. Și să vă mai dau un exemplu. A venit o dată la mănăstire o fetiță din Munța Cusinei, la Cusinei al Neva Sibirii. Și a zis să mă joc un pic cu acest copil pe care-i puneșteam și iubia un copil curat și ce Și am spus, uite, eu ți voi spune ție ce-ți dorești tu? Are un păr cresc lung și a spus, uite, tu-ți dorești o plancă de întins păr. C a rămas pe nimică. A spus, da, de unde știi? Și știi ce mai dorești? Îți mai dorești să stai părul să ai breton. Așa e. Sigur cineva v-a spus și-ți mai dorești și să-ți cumperi brush cu talie joasă. Și pantofi de tip Adidas sau Nike sau Duma. Așa e. De unde le știți? Și știu ce-ți mai dorești. Să ai un motoscooter. Să ai calculator de viteză. Și știu că după ce vii de la școală, imediat intri și mergi pe internet, punându-ți căști la ureche. Așa nu Nu se poate. De unde le știi să De unde le știi De De la de la dialogul cu tinerii. Și lucrul acesta este mai grav, fiindcă am mers la sigur, fiindcă, iată, mare majoritatea lor sunt căzuți sub aceste ispite, nu mai pot să se desprinde de ele. Calculator, drogurile, deții, desfănările, neasupunctarea aceasta de părinți și mândria aceasta care este sărită în ei, de a fi mai înalți, mai frumoși, mai blonzi, mai poinți, nu știu cum. De a avea mașina mai scumpă, iată o ca mândrie care se sădește prin mijloace acestea de media Avem că o creștină se întrebe de gori părinte. Fata mea este o fată cu mușică, mică, inteligentă și cineva mi-a recomandat să o duc să facă modeling. Pentru ce? Ce câștigă din punct de vedere sufletesc un astfel de copil? Care mai mult, iubitilor prin modele, înseamnă prezentator de modele care se afișează în fața oamenilor și îi smintesc pe aceștia. Mai mult, creează un curent în rândul oamenilor, un curent de modă care duc la păcate imense, pe care tu nu le știi. Și la judecată de apoi, că o să povestim poate odată ce înseamnă o judecată particulară, imediat după moarte, și ce înseamnă o judecată finală, la judecată de apoi, toate păcatele, consecințile lor, în timp, chiar după tu ai murit. În timp, păcatele tale, dacă au consecințe, toate se adună și vor fi plătice în fața Mântuitorului. Vă dați seama ce înseamnă la de lucruri? Așa se întâmplă, pe ochnicioși și părinții ei, înțeleg greu lucrul acesta. Cum? Poate face poate avea, poate avea o carieră frumoasă, poate face bani. Dar ce contează când moartea să bine și poate rămâne în urmă? Și cu ce rămânem? Rămânem cu ceea ce este valabil? și bun în fața lui Dumnezeu deschisă în scântăr Evangheliei. <coughs> apropo de droguri, iarăși, în cazul viselor pe de răz, am fost odată în cureș la o doamnă patroană, care o urma cu mașina, mi-a dus o de urmări, și încă de la capul spre s-au deschis porțile, de mă, dar s un om bogat pentru adea asta, am o casă imensă, frumoasă, alanjată și așa mai departe, și mă gândeam dacă unul acesta este fericit cu adevărat. Și întrebând pe maici mai multe detalii despre un astfel de om, am aflat că un băiat, cariat din anul de liceu, a mâncat pe partea aceasta a drogului. A muncit din greu, semnațiu o să creeze condiții materiale foarte bune, nu buni, Aceste condiții materiale iată trebuie să și au dus la accesul acestor copii, la aceste lucruri pe, pe care nu, de care nu au putut să mai tănească. Și au început pe lucrul acesta, pe partea aceasta ce l-au cum acum, părinții cheltuiesc bani pe la medici să-l primită pe fiu în excursii prin străinătate să-l lupă de mediul în care a căzut. Și spunea cu durere că, că săptămâni de climbat pe Europa sau prin alte lucruri, dacă acasă, să s să înfărcea la parte Ce multe. Și era Iar Iată, iubiți lor un alt tânăr care este dus în îngropare, tocmai ca în vână la cine poate iubiți Pecioși să ne scoată pe noi și să ne învieze în săptămâni de vințe a Cine este Cel care ne poate da din nou viața? Evanghelia de astăzi ne dă răspunsul, știți, dar este Mântuitorul Iisus Hristos. El singur este Cel care este viața și învierea și adevărul. El singur este Cel care poate să credească pe noi, în noi, în copiii noștri, în prietenii noștri, în cunoștințele noastre, credință, credința, faptele bune, în nădejdea, în viața cea deși dar a văzut că, să se ajungă la astfel lucru, mai trebuie ceva. Ce-a spus Mântuitorul când îl cu ce mici și a văzut părtegiul? Spune Evanghelia și Sfinții Părintei că s-a făcut milă de mama care plângea și s-a dus la ea și a spus, nu plânge, după care a via pe fiul Aceasta este visul princios este tatuia dumneavoastră a celor care cât de cât mai știm de ceva despre credință, despre viața cea adevărată și anume să plângem și să ne rugăm la Dumnezeu ca să salveze sufletele noastre și sufletele semnilor noastre din jur, să nu fie duși în groapă, să nu fie duși pe moarte spre deasă. Să știți că este o durere și o semn de întrebare. Când, dacă înainte de mea comuniștilor, chiar după aia imediat, de exemplu aici la înăstărea noastră, la priveliere de sâmbătă seara, oamenii veneau mulți la biserică. Cântau împreună cu strămele, prin înfruntări în viață. Cântau sau ascultau acele canoane la începutul făvecenței de duminică, canoane înclinate, Sfinte, Trin, canoane de omagii, ce în care arată nouă și ne dă detalii despre Dumnezeul nostru și cum lucrează acest Dumnezeu pe oameni și pe pământ. Dacă veneau și cântau împreună cu strana toată suflarea slavă de pe Domnul sau slavă Slovia, iată că astăzi din ce în ce mai puțin din la astăzi de ei. Înainte, biserica era mică, era înghebunită, era o Chiar și aici, când biserica era formă călzire, era macramida. Și iată semnul de întrebare, că astăzi când biserica este frumoasă, este pictată, este pus mama și așa mai departe, cântările sunt după noștrii. Exact. Dar din ce în ce mai puțin oameni vin și la privegheri să plângă pentru copiilor, pentru seminilor, pentru ei și pentru noi. În fața Lui Dumnezeu. De ce oare? De ce oare iubițelor trănicioși? Un alt lucru vi-l spun acum în ce privește educația tinerilor. Eu am prins lucrul acesta. De ce sunt tânăr? Dar îmi spun și poate pune și în practică. Bunica mea, când veneam duminica de la biserică și mâncam, că nu era voie să nu este voie să mănânci pe albățului. Ne odihneam un pic după care ne și nu ne lăsa să ne jucăm sau acela. cine ne lua de mână și ne ducea la cimitir. Cu lumânări în mână, aprindeau lumânări la mormintele celor adormiți din neamul, din neamul nostru. După ce făceam lucrul acesta și făceam un pic de curățenie, ne plimbam pe alericii în și ne spunea: despre ce a Și acum mi-am cam aminte spunea, uite o fată care era un colegul cu mama, care a murit de ce răză a adică, o fată foarte frumoasă. Uite aici, un profesor care a murit și așa mai departe. Lucrul acesta pe mine personal m-a marcat și tot timpul m-a făcut să mă gândesc la moarte. Ei dacă sâmbătă seama, dacă duminică nu se smulgă, copilul își vede părinții, stă la televizor, mergând la meci sau urmărând alte lucruri, vă dați seama că niciodată cuvântul nu va mai avea forță și puterea asupra lor ca să i smurgă mai târziu poate din mediul acesta. Și din ce în ce mai multe îi vor limita timpul închinat lui Dumnezeu și vor extinde timpul închinatul diavolului. Cea mai mare învățătură, să știți, se face un exemplu. Lucrul acesta, ei viselor de a trăi viața noastră tot timpul în Hristos, este un lucru prin ce în ce mai rar în ziua de astăzi. Știți care este mentalitatea creștinilor? Mă refer la ei, în primul rând, în ziua de astăzi. Este că faptele bune, rugăciunile, este o parte din viața noastră. Și dacă mi le-am făcut, de acum viața ajungea de ce n-am făcut. Servici, televizor, distranță și așa mai departe. Pe de când credința ortodoxă și învățăturile ei nu spune lucrul acesta, Și spune așa, întreaga viața noastră trebuie să fie închinată lui Dumnezeu. Și când mergi la servici, și când stai de vorbă, și când dormi, și când mănânci, toată trebuie să fie închinată și raportată la Dumnezeu. Nu doar o ferie din viața noastră și o datorie pe care nu o dăm în urmă Duhovnicul spune să-ți faci rugăciune de seară, să-ți faci rugăciune de dimineață. să-ți faci paraclisul. Și de multe ori oamenii își citesc, l-au și au spus gata, mi-a făcut datoria față de duhovnicul. Când mă duce la mărturisit, Ii voi spune că l-am făcut și mă va lăuda, mă va spune Pileni și va fi okay. Nu așa zice lucrul în jos. Am citit rugăciunea de seară, ce înseamnă rugăciunea de seară? Este o mărturisire personală în fața lui Dumnezeu, vă aduce aminte. în Iată, pentru a-mi păcăta ce am făcut în ziua aceasta, am făcut un lucru, un cu gândul, că Doamne, ca faptul acesta în care voi dori să nu fii groasă și așa mai departe. Este o mărturisire, conștiința noastră trebuie să fie trează și atunci să facem o analiză, ia să văd de o ziua aceasta cum am greșit față de Dumnezeu. M-am certat cu cineva, mi a cerut iertare, am jignit pe cineva, mintea mea mi-a păzit o curată sau n-am fost atent și în ea s-a dezvoltat fel de fel de grânt, de curvie, de mândrie, de ură. Sfântul Serafin de salut i-a spus în mătoviră lui că scopul vieții noastre este câștigarea Duhului Sfânt. Și Sfântul dădea pe știnilor să facă rugăciuni scurte. Nu multe dar să le facă cât putea mai des. Și pentru drum, Doamne, Să-L și Dumnezeu ne vește pe tot. Și la servici și acolo, și acolo, și acolo. Ca viața aceasta să se umple și să devină o viață în Hristos. Altele viților că niciodată ne pas mari din și în spite, spite, care atât sunt din ce în ce mai mari în ziua de astăzi, discută-i venit din asta, Nu rămâne decât să ne aducem aminte pentru cănii de această ziua Să revedem în târnul de astăzi sufletele noastre și a celor din jur care poate sunt slăbănogite sau poate încet încet mor și ne aduc aminte de versurile Două verte după o poezie foarte frumoasă, referitor la televiziune, care spune așa Și cine își transformă televiziunea nidor, acela mo moare un pic. Și conțină o poezia, noastră de parte, dar mi-a rămas săninte de deci să fim atenți cât putem în ziua de astăzi. Să căutăm să ne facem timp mai mult, să venim la Biserică și la Sfintele taine și mai mult decât atât venim să trăim cu adevărat în nere, fiind atenți la rugăciunile care se zic, la cântările care sunt, că în ele sunt ascunse tainele de în noi. Să dea Dumnezeu ca în tocmai cu Sfântul Apostol Toma, Dumnezeu de astăzi. Să dea Dumnezeu ca, așa cum ați ascultat în Apostolul de astăzi, s-a întâmplat Sunt Sfântul Apostol Pavel, care ruptat multa ca creștinilor și era în tineri, să dea Dumnezeu astăzi și noi să ajungem la Lumina Dumnezeului și să ne mântuim. Să fim alături de Iisus Hristos, Dumnezeu nostru, care spune slama în cinste și în frânciune